Про це промовисто свідчило обличчя із ранковими мішечками під очима. Давно треба піти перевірити хворі нирки, та все ніяк не зберусь. Зачіска, що втратила форму стрижки. Давно треба зайти до парукарні, та все якось не виходить. Повна відсутність макіяжу. А до кого мені малюватись у неділю? Стало нецікаво жити. Робота, робота. Розпалася якось раптово їхня весела і легка на підйом компанія. Валя поїхала, Антонета в трансі. меркієнт зник, Віктор утік. Минули часи, коли треба було триматись в тонусі, бо чи не через день друзі запрошували як не до себе, то в ресторан. Отак переконувала себе у тому, що її вина мінімальна. «Тетяна, та хіба обманеш дзеркало?» Йому не чекати на процес з причини спонуки». Воно фіксує результат. А головне – Анатолій. Відчуття, що їхній шлюб висить на тоненькій волосині обов'язку перед дітьми і ще чогось задавненого і стертого часу, аж до непомітності, гостро уп'ялось щурячими жуба, зубами у душу. Оцей підтягнутий і зовсім іще молодий та хвацький чоловік – ніяк не міг мати за дружину дебелу молодицю на першої свіжості, одягнуту будь-як і у будь-що, не в те, що подобається і личить, а в першу ліпшу лаху, яка підійшла за розміром. Він виглядав значно молодшим і зовсім їй не до пари. Отак От тяжко поринувши у зажуру, Тетяна таки непомітно для себе дожувала все, що залишилось на тарілках після сніданку – і салат, і хліб з маслом, і ковбасу, і сир. А каву допила, не шкодуючи собі цукру. Вигадав хтось дурницю, солодка смерть. Нехай хоч якесь задоволення в житті. Навіть анекдот пригадала, дуже доречний до випадку. Приходить у така дебела молодиця до лікаря і скаржиться на надмір ваги. Пояснює, що сталася з нею отака біда через те, що чоловік і діти не з'їдають всього, що вона подає – «Доводиться за ними доїдати». «А ви завідіть свиню», – порадив лікар. «Ні, ні, за що? Та щоб я іще за свинею мусила доїдати». Тетяна не мислила себе без Анатолія. Однокласники, ровесники, вони так давно були разом, що інше вже й не згадувалось. Активна ще зі шкільних літ в піонерському загоні та комсомольській організації – Тетяна за звичкою та за характером верховодила і у родині. Толя також зі школи сприйняв це за належне і сидів тихенько над підручниками, розв'язував задачі з фізики та математики, щоб, повернувшись із чергових комсомольських зборів, Тетяна мала у кого списати. Якось само собою сталося так, що продовжували зустрічатися і після школи. Анатолій вибрав «У суціль чоловічий вуз», політтехніку. Тетяна – педагогічний. Сподівались на те, що і усі нормальні люди в регіонські часи. Спокійного життя, вчасно отримати квартиру, виховувати дітей, дожити до старості в любові й порозумінні, та ще й померти в один день. Спершу на те й заповідались. Але недовго. Розпочалася перебудова і диплом педагога перестав забезпечувати сім'ю засобами існування. А конструкторське бюро – які, здавалося б, і покликані були будувати, перебудовувати, конструювати, реконструювати економіку, а отже процвітати, стиха занепали, а незабаром і зовсім зникли зі штатного розпису підприємств за непотрібністю своєю. Всього й радості від тієї заводської прохідної, що в люди вивела мене, отримана молодою сім'єю ще до народження дітей крихітна і тісна малосімейка. Анатолій чесно визнавав, що якби не Тетяна, він, мабуть, не знайшов би свого місця у нових реаліях буття. Вона миттю зорієнтувалась, спрямувала потік своєї борхливої енергії у нове русло і пірнула в море бізнесу тоді, коли величезний натовп побитих життям і викинутих на збіччя долі став довкола, зважував, молився, питав дозволу у мами – Міркував, розраховував, вимірював температуру води, обмірковував стилі плавання, підраховував копійки в кишенях, озирався.